над маленькою і тихенькою рітічкою Олешнею. То він не зводив з неї очей, називав її зіренькою ясною і пересипав у руках її шовковисте волосся, що пахло сонцем. Як він кохав її! Як ждав того дня, коли вони обінчаються, і по закону він зможе назвати її своєю! Ждав та не діждався. Перед самим весіллям поїхав до Києва щоб купити ще дещо, про що згадалося перед останній день. А коли повертався додому, то біля Білгорода дорогу йому раптом перетнули половці хана Котяна, що шастали по селах у пошуках легкої здобичі. Забрали все – коней, боза, подарунки Мелані, матері та сестриці ціганниці, а самому зв'язали желею Приторочили до воза і потягнули в половеччину. Примітка Желя, жля, волосяний аркан половців, яким в'язали полонеників. Дивитися у слові «карна» і «жля», «карна», «гозирне вода», «кут», а переносно бойовий стрій половців при нападі оточення. Ніби вчора це було а минуло п'ять довгих невільницьких літ, що здалися йому вдвічі довшими. І ось він неждано негадано повернувся на батьківщину. Та як? Невільним монгальським рабом, полонеником, якого монгали стократ жорстокіші заполовців не вбили тільки тому, що він умів ходити за кіньми, за худобою, шив кожухи та чоботи, Валяв повсть для юрт і валінок, знаходив у болотах руду і витоплював з неї крицю, кував ножі. А ще, мабуть, за те, що шпарко балакав по Половецькому, а згодом навчився і по-мунгальському. Він став їм потрібен. Такими умільцями, хоча й тримали їх у чорному тілі, вони дорожили. А тепер, що чекає його тепер? Утекти у Києві? А чи зуміє він обхитрити досвідчених мунгальських послів? Його роздуми обірвав різкий голос Жокте. «Оце золоті ворота!» є, це вони!» – відповів Добриня. Жокте зупинив коня посеред майдану за один перестріл до міста і почав розглядати і ворота, і високий вал, і рів перед ним, і по від часу й негоди заборола, тобто дерев'яні стіни, на яких товпилися кияни. І ніякі вони не золоті, — з розчаруванням промовив Жокте. Лише бані цирковці та хрест позолочені. Та що з того? Хіба їх візьмеш з собою? Не влазячи з коня, він задер голову, аж за молим не впав з неї лисячий малахай і принужив очі на киян, що мовчки дивилися на невиданих досі чужинців. «Ген їх скільки висипало!» «Скажи їм, турджумани, щоб відчинили ворота послам Джигангіра Мунке!» «Та хай не гаються!» Добриня виїхав наперед, приклав долоні до рота, голосно загукав. «Кияни! До вас прибуло посольство!» Від мунгальського хана Менгу, двоєрідного брата Батиєвого. Відчиніть ворота. Кияни, що стояли на надбрамній вежі, почали перешіптуватися. Потім один перегнувся через забороло і лукнув у відповідь. Дуже велике посольство. більше ста чоловік. Як же його впускати? Голос його був владний, а одяг добротний, видно, «Боярин якийсь!» Жокте пожував сухими губами, подумав. «У місто війде лише п'ять послів з та полоненниками. Вам боятися нічого. А чого посли хочуть? Можна і так перемовитись?» Не піддався боярин. Жокте нетерпляче вдарив ручкою на гайки по сідла. «Ну, які перемови, коли ви вгорі, а ми внизу?» К'яні знову почали радитися. Довго не могли прийти до згоди. Нарешті пролунав той же голос. «Гаразд, ми упустимо вас, але військо хай залишається на місці». Жокте оскірнувся, в його вузьких очицях спалахнули радісні вогники. «Вай-пай!» – поплямкав задоволено губами. «Видно, наша слава мчить попереду наших коней». Нам відчиняють ворота. Якщо мешканці Києва відчинять їх і перед Мункеканом, то це буде найбільша і зовсім безскромна для нас перемога в цьому виході. А ми повернемося додому багаті ями, вай-пай. Він був задоволений початком своєї посольської діяльності і не приховував цього перед підлеглими. Ті теж блямкали губами, вай-пай. Тим часом забрязкотіли ланцюги, і через рів було перекинуто підйомний міст. Розчинилися окуті залізом дубою ворота, з грюкотом піднялися важкі залізні крати. Шлях до Києва був вільний. Щоб Тержуман не втік, Жокта помістив його між послами і п'ятьма невільниками чернігівцями що із зв'язаними руками і накинутими на голови лантухами брели посередині. За ними пильно пантрували дебелі багатури. У кожного з них шаблі при боці та на зап'ясті правої руки на міцному рівеньці замашний дубовий шокпар. Послийшли, не поспішаючи. Жокте на викривлених ногах, як гусак, коливався попереду. Приглядався уважно до чужого міста, до валу, до будівель, до вулиць та людей, бо знав, що Каан обов'язково розпитуватиме про все це. Приглядався і Добриня, і серце його мліло, що знову побачив Київ і руських людей».